Досі Клим у вересні 1921 року перейшли до Польщі, де проживали в таборі інтернованих у містечку Каліші. Згодом вони розвіялися по світу. Мав я відомість, писав Яків Гальчевський, що Іван Паньковецький, коли виїхав з табору інтернованих, став агентом політичної польської поліції в Катовицях. Ця праця якраз відповідала його психічній структурі. Федір Павлович, піддавшись на амністію у вересні 1921 року, став сексотом ГПУ. Федір допомагав ловити своїх товаришів, що залишилися у підпіллі, ховались по лісах. «Багато здав їх», розповідав літинський краєзнавець Іван Бурлака. «Дожив до 1937 року. Якось сказав, чую, що приходить моя черга. То здавав я, тепер хтось повинен здати мене». Микита Михалко Антонович Топорівський, 2 вересня 1922 року разом з Подільською повстанською групою перейшов в Збруч. Після перших двох місяців перебування у таборі Шепьорно повернувся на батьківщину у складі боївки отамана Орла. Забравши свою молоду дружину Олександру Максимівну, знову перейшов в Збруч. У Польщі провів два роки. Зокрема, жив у Каліші та Тернополі. Працював під містом Познань на господарстві у батька одного з польських офіцерів контрозвідки. Не захотівши брати польського підданства, повернувся в окуповану росіянами Україну і 11 червня 1924 року явився з повинною в Подільський губерський відділ ГПУ. Засуджений 2 листопада 1924 року на кару смерті, замінену на 5 років ув'язнення – проходив у одній справі з отаманом Хмарою Харченко. У квітні 1924 року Іван Трийко знову вирушив в Україну. На цей раз на чолі загонув 17 чоловік, який йому допоміг сформувати Яків Гальчевський. Завдання – організаційна та диверсійна робота у сквирському повіті. Про Івана Трийка Яків Гальчевський писав у своїй книзі «Проти червоних окупантів». Червоні не досягли його в Україні, лише змарнували йому першу дружину. Трейко одружився вдруге. Його другу дружину поранили більшовики при переході кордону. У 1925 році осів на Рівненщині в селі Самострілах, де не одному емігрантові з України поміг матеріально і морально. У 1927 році ГПУ з України зробило замах на Трійка. Агенти ГПУ прострілили Трійкові шию, і лише дивом вийшов він на цей раз живим. Із багатьох повстанчих отаманів Іван Трійко належить до числа кількох, що їх доля зберегла від смерті. На імміграції Іван Демидович Трійко був у таборі гетьманців. Напередодні Другої світової війни планував повернутися до України. 5 серпня 1941 року у місті Рівному оформив договір із Тарасом Бульбою-Боровцем про участь українських монархістів у лавах Української повстанської армії Поліська-Січ. Був військовим консультантом отамана Бульби-Боровця. Подальша доля невідома. Про Іполита Яковича Хмару Годзиківського документів, які б висвітлювали його подальші життєві кроки, більше немає. Хіба доповідну начальника особливого відділу 24-ї дивізії від 7 травня 21-го року, згідно з якою Атаман Хмара був убитий своїми ж козаками. Чекісти стверджували, що після того, як Хмара Годзиківський і Лихо Дорошенко пішли з Гайсинського повіту, серед бійців почало зростати невдоволення. Врешті група на чолі сотником Гребелем нібито очолила штаб 144-ї надбужанської повстанчої дивізії і один з бійців убив отамана, після чого бандити-змовники розбіглись. Зараз важко сказати, як було насправді – убив хмару підісланий агент ЧК чи козак дивізії, можливо ображений вимогливим отаманом. І чи взагалі отаман був убитий? Адже інший більшовицький документ засвідчує, що 8 травня загони хмари Гудзиківського і Лиха Дорошенка перебували у повстанській місцевості Колорайгорода. Та й сотник Гребель у штатному розкладі 144-ї надбужанської повстанської дивізії, принаймні станом на 21 березня, не значився. Серед старшин дивізії можна знайти сотника Горбаля, але не Гребеля. Обставини смерті отамана хмари Гудзиківського – Потребують уточнення. Організатора Зіньківської волості Петра Цимбалюка 4 жовтня 1921 року арештував особливий відділ 4 дивізії.